Видотові тепер самому скучно. Не виходить у нього так, як то у Володька. Не має він думки такої. А як зробить щось, то горе одно. Все сидить хлопчисько або сунеться на лух, улізе в багно і обличчя його не впізнаєш. А Володько все лежав. Найтяжчі дні минули, ноги помітно гоється, але ходити ще не міг. А тут весна, усе цвіте, все розвивається, усе манить, усе соковите, барвисте, свіже. А хведот ще прибіжить і принесе кілька квіток жовтих з болота і оповідає, Володьку, насі весні так цвітуть, при тому аж очі приплющить, щоб ще краще показати, як ті вишні цвітуть». Володькові страх на двір хочеться. Йому тепер гірше лежати, ніж раніше, коли все боліло. А інколи мати винесе його з постілю на двір, і тоді він лежачи спостерігає, як ластівки літають, як бджілки десь там гудуть, як рокоче настрій сіла лека, як шпори з землі витикаються і застеляє подвір'я. Лежав безпорадно, заздростив здоровим людям, що ходять, що бігають, над ним глибоке, чисте, синє, ласкаве небо, інколи по ньому білі ковтуни хмарин пливуть повільно із заходу на схід, іноді знов летять двоє лелек, або знов десь високо під синім склепінням тягнуться довгим ключем дикі гуси, що звучно і лагідно корличуть. А потім вечором цілою долиною розлягаються жаб'ячі скреготи. Все, здається, там кричить, навіть дерева, навіть сама земля. І коли так Матвія не було дома, почали навідувати Настю рідні з Дерманя. То диви, несподівано, появляється дід Уліян, приносить за пазугу якогось пирога з фасолею, то знов заїде дядько Єлисей, то тітка Зінька, бували і Василь дядьків зі Запоріжжя, і тітчина Катерина. Василь і Катерина – найбільша радість для Володька. Василь дуже любив Володька, пестив його, як тільки міг. А як почув, що він хворіє, то завжди щось йому принесе. Раз булку, раз якихось цукорків, раз ще чогось, що робило Володькові приємність. А тічина Катерина, то вже й не говори. То, як появлялася, все тут ставало інакшим. І співи, і танці, і жарти. А що вже того Володька напесила? Страх один. Сяде ото біля нього і починає щось оповідати про залужжя, про своїх знайомих. Розмовляє з ним, ніби він великий, ніби він їй рівня. О, Володьку, не журися. Ось видужаєш, будеш знов бігати, прийдеш до нас, а як виростеш, хм... Отакий такий великий, як твій батько, отакий такий дужий будеш, а гарний, гарний, а дівчата бігатимуть за тобою. Ах, Володьку, мій ти, братику, моє ти серце, а скажи, як виростиш, ти мене не забудеш?» «Ні», – зовсім тихо, соромливо вимовляє Володько. «О ні, о ні, я знаю, ти будеш мене пам'ятати». І цілувала Володька у щоки, уста, чоло, куди попало – а Володькові соромно і разом так радісно, так приємно, що ані трохи не відчував своєї хвороби. Був такий щасливий, що хотілося йому хоч вигукнути голосно, але якось трохи соромився. А як відважувався, обіймав Катерину за шию, цілував її, а очі при тому загорялися і були такі сині, як і небо. На проводи Настя не пішла мертвих відвідати, не було на кого того неляка покинути. Весь той день голосила, сльозами вмивалася. Сама одна, сумно, здалека видно гору, що на ній могилки. Там тепер видимо-невидимо люду. І все то бавиться, веселиться, живі і мертві разом. Співають Христос воскрес разом з чарочкою медовою. Богу дякувати зінька навинулась надвечір і все, як там було, оповіла, казала, що цього року люду було, як того маку, і куми, і свати, і сусіди, і навіть домаха співча. Володькова хресна мати була їх шукала, не знайшла, і ось передала Володькові дві крашенки та п'ятака. Володько був дуже втішений, що мати хрещена про нього пам'ятає, а йому здавалося, що його так зовсім люди забули – Шкода, шкода, що Насті не було на проводах. Велика шкода.